Agonie și extaz, pista 73. Urbino fusese învățat să citească și să scrie de către preoții de la Castel Durante. Treptat, se strecură în funcția de administrator, atât al casei, cât și al atelierului. Acum, când Leonardo, nepotul lui, se descurca bine ca ucenic la strozi, Michelangelo îi dădu lui Urbino să țină registrele. Urbino plătea lefurile și notele de plată, își luă rolul pe care l-a avusese Bonarot în tinerețe, deveni un fel de protector care îi putea face lui Michelangelo viața mai liniștită, luându-i supărările mărunte de pe umeri. Michelangelo ajunse să aibă sentimentul că legăturile lor vor dăinui îndelung. Se odihni trecând la modele de lut, amestecându-l cu resturi de țesături spre a-l face mai gras, așa încât să fie mai supus la amânuire, frământând amestecul, ca să se lipească pe armătură. Umezeala lutului era atât de asemănătoare cu la capelei, încât avea senzația că modelează însuși interiorul umed-amorf al sacristiei. Trecând de la lut la blocul de marmură, ciopli statuia tânărului Lorenzo pentru nișa de deasupra alegoriei Aurora și Amurgul, folosind o cale arhitectonică de lucru, concepând această imagine a gândirii ca statică, ermetică, retrasă, absorbită de ei meditație. În contrast, închipui o imagine a acțiunii pentru Giuliano deasupra cavoului de pe peretele opus care susținea ziua și noaptea. O imagine senină cu o mișcare rotundă de încordare, creând impresia unei deplasări necontenite. Capul lui Lorenzo era bine așezat și strâns între umeri. Giuliano ședea cu gâtul întors brusc în afară. Dar plinătatea bucuriei i-o hărăzi fecioara cu pruncul. Tânja din adâncul sufletului să dea o frumusețe divină. Figura strălucind de dragoste și milă, locul de naștere și viitorul renăscut, a divinității prin jertfa căruia speța omenească îndură dușmăniile și tragediile ei. Văzut tema mama și copilul, cu totul proaspătă și strălucitoare, de parcă n-ar fi sculptat-o niciodată înainte. Dorința adâncă și împlinire adâncă. Copilul răsucit în poala mamei căutând vioi hrana. Faldurile bogate ale rochiei mamei sporind tulburarea, mărturisând simțământul ei de împlinire și de chin, în timp ce copilul pământean lacom suge. Se simți ca într-un vis înapoi în primul său atelier, sculptând fecioara pentru negustorii din Bruje, înapoi în epoca lui de grație dar nu era decât o febră mare. Când îi trecu, era atât de slăbit încât abia țineau picioarele. Papa îi trimise o caleașcă și un vizitiu la Florența, dându-i poruncă să vină la Roma ca să se îndrăvenească la căldura soarelui sudic și ca să afle despre un nou proiect deosebit de atrăgător la care se gândise. Clement îi invită la prânz la Vatican pe prietenii lui Michelangelo din colonia florentină și îi prezentă mai multe piese comice ca să-l distreze. Grija lui Clement pentru sănătatea lui era sinceră, aproape ca aceea a unui frate iubit. Apoi papa își arătă dorința. N-ar vrea Michelangelo să picteze judecata de apoi pe marele perete al altarului din Capela Sixtină? La prânz, Michelangelo făcu cunoștință cu un tânăr de o frumusețe rară ca aceea tinerilor greci înfățișați de el în spatele sfintei familii, pe care i-o lui Doni. Avea ochi ca albastrul cenușiu luminos al pietrei Serena, un nas clasic și o gură tăiată parcă de praxiteles, dintr-o marmură de culoarea cărnii, o frunte înaltă, rotunjită, pe aceeași linie cu bărbia osoasă, curbată, păr castaniu, Obrajii lungi, simetric dăltuiți, cu pomeții marcați de culoarea roz-bronzat, ca ai tinerilor care se întreceau pe stadioanele Greciei. Tamazo da Cavalieri, în vârstă de 22 de ani, cu o educație aleasă, serios, era urmașul unei familii romane de patricieni. Nutrea ambiția să devină pictor de mâna întâi și îl întrebă pe Michelangelo cu un viu interes dacă îl primește ucenic. Admirația din ochii lui Tamazo atingea aproape idolatria. Îi răspunse că trebuie să se întoarcă la Florența să termine capela medicii, dar că n-ar avea nimic împotrivă să-și petreacă o parte din timpul său la Roma desenând împreună. Concentrarea a tânărului în timp ce îl urmărea pe Michelangelo realizând liniile lui Iuți era nespus de măgulitoare. Se încredință că Tamazo era un lucrător talentat, conștiincios și simpatico. Tamazo avea însușirea binevenită de a face să dispară diferența de 35 de ani dintre ei, așa încât în prezența lui se simțea tânăr, era în stare să râdă să iasă din carapacea lui. Când se despărțiră, se înțeleseră să-și scrie. Michelangelo se oferi să-i trimite desene anume, după care să poată studia, și să-i trimită de asemenea vorbă când va ajunge la o hotărâre în legătură cu propunerea papei. Întors la Florența, reveni la sacristie înviorat. În plină primăvară uită de moarte. Pentru desăvârșirea suprafețelor la cele două siluete bărbătești, se slujite hașuri pe care le învățase prima dată de la Ghirlandaio cu o peniță. Un rând de linii caligrafice făcute de odaltă cu doi dinți, Trecând curmeziși cu peste un rând de linii de unieto, în unghiuri drepte, astfel ca semnele făcute de dinții mai fine ai dălții să nu pătrundă în urmele mai groase și mai adânci făcute de unieto În acest fel obținu țesuturi de piele care aveau netezimea și mlădierea țesuturilor vii Pe obrajii Madonei așternu un țesut elastic cristalin, chipul ei era de o frumusețe sublimă Capitolul 7 Timpul nu era ca un munte, ci ca un râu. Își schimba atât ritmul de curgere cât și cursul. Putea să se umfle, să se reverse peste maluri, or să se ce abia picurând. Putea să curgă curat și limpede în albia lui, sau să se încarce cu mult și să arunce pietri și nisip de-a lungul țărmului. Când era tânăr, fiecare zi avea părțile ei, avea trup conținut, Forma ce se reliefa ca o unitate aparte care putea fi numerotată, înregistrată și memorată. Acum, timpul era un dizolvant. Săptămânile și lunile se amestecau într-o curgere continuă cu o viteză tot mai mare. Lucra tot atât de mult, dar alcătuirea însă și a timpului se modificase pentru el. Hotarele lui arbitrare deveniseră neclare. Anii nu mai erau blocuri individuale și masivul alpilor apuani, pe care omul îl spărgea în coloane separate atunci când era necesar. Erau oare săptămânile și lunile într-adevăr mai scurte ca durată, sau încetase el să le mai numere, adoptând o altă măsurătoare? Înainte, timpul avusese o însușire dură și sfărămicioasă, fusese un corp solid. Acum era un fluid. Căpătase o zare diferită, așa cum era campania romană față de Toscana. Își închipuise că timpul e absolut, același întotdeauna, pretutinden pentru toți oamenii. Acum vedea că e la fel de schimbător ca și firea umană sau ca starea văzduhului. Pe măsură ce 1531 devenea 1532 și 1532 începea să se strângă și să tindă spre 1533, se întreba unde se duce timpul? Răspunsul era destul de simplu. Fusese preschimbat într-un abur amorf în materie concretă, devenind parte din forța vitală a fecioarei cu pruncul, a zilei și a murgului și nopții, a tinerilor medici. Ce nu înțelesese el era că timpul se scurtează doar aparent, privit în perspectivă, la fel ca și spațiul. Când stătea pe undeal, uitându-se peste o vale toscană, Jumătatea din față se vedea limpede în toate amănuntele. Jumătatea mai îndepărtată, deși la fel de largă și întinsă, se aduna, se strângea, se înghesuia, părând a fi o fâșie îngustă în loc de câmpii largi, desfășurate. Același lucru se întâmplă și cu timpul în regiunea mai îndepărtată a vieții omului. Oricât de îndeaproape se uita la ore și zile în timp ce se scurgeau, ele păreau mai scurte în comparație cu prima parte larg desfășurată a vieții lui. Ciopli cele două capace ale sarcofagiilor, în linii aspre dar pure, curbele coborătoare terminându-se într-o spirală curată cu câteva frunze sculptate în vârful coloanelor de susținere. Renunță să mai sculpteze zeitățile râului ori simbolurile cerului și pământului pe care le prevăzuse la început. Scultă o mască sub umărul din afară al nopții, o bufniță, în unghiul drept format de genunchiul ei ridicat și atât. Pentru el, frumusețea omului fusese întotdeauna începutul și sfârșitul artei. Vestea despre ceea ce încerca să creeze în capele, să răspândi în Italia și apoi în Europa. Primi bucuros artiști din toată firea care schițau și își luau note în timp ce lucra, dar șuvoiul crescând de privitor începu să-l supere Un nobil îmbrăcat cu o eleganță de sute de ducați întrebă Cum ai reușit să faci silueta aceea uimitoare a nopții? Am găsit un bloc de marmură în care era ascunsă Singura strădanie a fost de a înlătura bucățile mici care o înconjurau și o împiedicau să fie văzută Nimic mai ușor pentru cine știe cum să procedeze atunci am să-l trimit pe servitorul meu să caute statui în pietre. Făcu un drum la San Miniato al Tedesco, ca să-l vadă pe papa Clement, care se ducea să oficieze căsătoria Caterinei de Medici, fiica lui Lorenzo și nepoata lui Piero, cu delfinul Franței. Se simți bine în tovărășia cardinalului Ipolito, ținut acum pe lângă papă și cu Sebastiano del Piombo, care rămăsese în grațiile lui Clement. În restul timpului nu ieși din patrulaterul format de sacristia Medicilor, unde sculpta, casa de peste drum unde își făcea modelele și atelierul din Via moza unde locuia și era îngrijite Urbino. Așa stors de vlagă și de vigoare fizică, cum se știa că este, se socotea norocos pentru că se înconjurase de sculptori merituoși care l-ajutau să termine capela. Tribolo, cel ce urma să sculpteze statuia Cerul și Pământul după modelele lui Michelangelo, Angelo Montorsoli, care avea să cioplească un sfânt Cosma, Raffaello de Mentolupo, fiul vechiului său prieten Baciu, glumețul grădinii de sculptură medicii, care terminase pe cei doi papi picolomini. Uneori noaptea se înviora, punând mâna pe ustensile de desen, și cercetându-și mintea să vadă ce ar avea de spus despre o judecată de apoi Bandinelli termină statuia Hercule pentru Clement Ducele Alessandro dădu ordin să fie așezată în fața statuii David La Palatul Signoriei, căruia i se schimbase numele în Palazzo Vecchio Căci Florența urma să nu mai aibă consiliu de conducere Dar strigătul de împotrivire a fost atât de puternic încât Bandinelli trebuie să se ducă la Roma și să obțină un ordin papal ca să-și poată așeza statuia. Michelangelo trecu împreună cu Urbino prin piața de la Signoria să-l vadă pe Hercule. Bucăți de hârtie lipite în timpul nopții fâlfâia un vânt. Tresări plăcut când își ridică ochii la mușchi din calea afară de umflați. După ce citi câteva dintre versuri, zise cu o strâmbătură. Bandineli o să fie nenorocit când o să citească aceste omagii. Apoi își aminti de profeția lui Leonardo da Vinci la belvedere. Un pictor după ce-ți studiază bolta, trebuie să fie atent să nu devină rigid, din cauza unei sublinieri prea puternice a oaselor și a tendoanelor. Ce se va întâmpla cu pictorul care va încerca să te depășească? Acum înțelese cele spuse de Leonardo. Nu de desăvârși propriață revoluție Lasă ceva și pentru cei ce te urmează Chiar dacă l-ar fi înțeles pe Leonardo mai devreme Ce-ar fi putut să facă în această privință? Ca și locuitorii Cararei Michelangelo fusese și el un campanilista Aținându-se în jurul clopotniței lui Giotto Ca pe un adevărat centru al lumii Dar Florența era doborâtă acum Libertatea ei sugrumată de Alessandro Întrucât arta era sugrumată în același pat sângeros, împreună cu libertatea politică, cei mai mulți din clubul cazanului se mutaseră în alte orașe. Florența primilor medici dispăruse. Statuile de marmură ale lui Verocchio și Donatello stăteau și acum mărețe în nișele de la Orsan Michelo, dar florentinii treceau pe străzi cu capetele aplecate. După războaiele și înfrângerile fără sfârșit, Bastardul bastardului, Maurul, însemna lovitura de grație. Când trecea pe lângă ochii din piața de la Signoria, Michelangelo își întorcea capul în altă parte. Nu se putea hotărâ să repare brațul rupt al lui David numai înainte ca Republica, Măreția Florenței, ca focar artistic și cultural, Atena Europei, să fie răsturnată. A 90 -a aniversare a nașterii lui Lodovico căzu într-o zi veselă de iunie a anului 1534. Aerul era cald, dar tăios de limpede. Florența sclipea ca o piatră prețioasă între colții munților ei. Michelangelo îi adună pe cei care mai rămăseseră din familia Bonarotti. La masa de prânz luare loc Lodovico, atât de slăbit încât a fost nevoie să fie sprijinit cu perne, Giovan Simone, paliți și slab, după o îndelungată boală, tăcutul Sigismondo, care își ducea viața lui singuratică la ferma familiei, unde se născuseră cu toții, ceca, fata lui Bonaroto în vârstă de 17 ani, și tânărul Leonardo, care își termina ucenicia la strozii. Unchiule Michelangelo, ai făgăduit că o să redeschis prăvălia de lână a tatei imediat ce voi fi în stare să o conduc. Așa voi face, Leonardo. Curând? Am 15 ani acum și am învățat meseria destul de bine. Da, curând, Leonardo. Îndată ce voi izbuti să-mi rânduiesc treburile. Lodovico mâncă doar câteva linguri de supă pe care le ducea la buze cu mâini tremurătoare. Pe la mijlocul mesei ceru să fie dus în patul lui. Michelangelo îl ridică în brațe. Nu cântărea mai mult decât manunchiurile de nuiele de care se slujise Michelangelo ca să apere de la San Miniato. Îl așeză în pat și înfășură o pătură în jurul lui. Bătrânul își întoarse ușor capul ca să poată vedea biroul lui dreptunghiular cu registrele așezate în ordine. Un zâmbet i-a apărut pe buzele de cenușă. Michelangelo Numele de alint nu-l mai folosise de ani de zile Meser Padre Am vrut să trăiesc Să împlinesc 90. Și așa ai făcut Dar a fost greu M-am străduit în fiecare clipă Numai ca să rămân în viață E o strădanie la fel de bună Ca oricare alta Dar acum sunt obosit Odihnește-te Am să închid ușa Michelangelo da, tată. O să ai grijă de băieți, Giovanni Simone, Sigismondo. Michelangelo se gândi. Băieții? Toți trecuți de cincizeci de ani. Răspunse cu glas tare. Familia noastră e tot ce am, tată. Ai să-i dai lui Leonardo prăvălia lui? Cum își termină ucenicia? Și lui ce ca o zestre? Da, tată." Atunci totul e bine. Mi-am ținut familia la oaltă. Am prosperat, am câștigat înapoi banii pe care i-a pierdut tata. Viața mea n-am trăit-o în zadar. Te rog, cheamă-l pe părintele de la Santa Cross. Leonardo a dus preotul. Lodovico muri liniștit în înconjurat de cei trei fii ai lui de nepot și de nepoată. Mai avea atâta culoare în și chipul lui arăta atât de împăcat, încât Michelangelo nu putea să creadă că tatălui murise. Se simțea ciudat de singur, fusese lipsit de mamă toată viața și fără dragoste din partea tatălui, fără duioșie sau înțelegere. Totuși, nimic nu mai avea acum însemnătate. Îl iubise pe tatălui așa cum îl iubise și Lodovico pe el în felul lui zgârcit de Toscan. Lumea îi se va părea săracă acum chiar pustie fără el. Lodovico îi pricinuise necazuri fără sfârșit, dar nu fusese vina lui dacă numai unul din cei cinci fii ai săi fusese în stare să câștige bani. De aceea trebuise să-l stoarcă atâta pe Michelangelo să ia și pentru cei patru care nu contribuiseră cu nimic la registrele de socotel de pe biroul dreptunghiular. Se simțea mândru că izbutise să-i mulțumească ambiția lui Lodovico, să-i dea putință tatălui său să moară în plină izbândă. În noaptea aceea stătu în atelierul lui, cu ușile mari deschise spre grădină și scrise sub lampa de ulei. Deodată grădina și camera lui fură năpădite de mii de fluturași de noapte albi, numiți mana din deșertul ebraic, care țesau o plasă în jurul lămpii și al capului său, zburând în cârduri ca păsările. Peste câteva clipe erau morți, făcând atelierul și grădina să pară ninse. Dădu la o parte de pe masa lui de lucru stratul gros de gâze, lo un toc și scrise. De moarte sigur, însă nu de oră, puțin mai am și ea mă va răpune." Vor simțurile viața, dar de opune tot sufletul ce moartea o imploră. E vorbă lumea, pildarea la proră înneacă obiceiurile bune, Lumina și încrederea apune și tot ce-i fals răsare în auroră. Când va veni, o, oh, Doamne, ce așteaptă acei ce cred în Tine? Prelungirea o moară, sufletul speranța strică. Ce-ar prețui promisa lume dreaptă când moartea, fără a-și anunța venirea, așa cum ne găsește, ne ridică? Ședea singur în sacristie sub cupola pe care o proiectase și o construise, înconjurat de pereții de pietra serena și de marmură, atât de drăgăstos îmbinate. Lorenzo, gânditor era în nișa lui. Giuliano ședea încă pe pardoseală, nefiind terminat. Ziua... Ultima din cele șapte siluete era sprijinită pe sub umeri cu bârne de lemn, spatele bărbătesc puternic, rămânând neterminat întrucât avea să stea lângă perete. Fața ținută după umărul mult ridicat era ca de vulturi uitându-se la lume cu priviri de piatră, prin ochi adânc înfundați cu părul nasul și bărbia cioplite simplu, ca și când ar fi fost tăiate în granit, în contrast ciudat față de pielea cu puternice reflexe a umărului masiv protector. Era terminată oare capela? După 14 ani? Stând între sarcofagiile lui minunat sculptate, de-o parte și de alta, fiecare susținând câte două statui uriașe, aurora și amurgul, ziua și noaptea, minunata fecioară cu pruncul șezând pe cornișa ei de pe zidul larg lateral, simți că sculptase tot ce voise să sculpteze și spusese tot ce voise să spună. Pentru el, capela medicii era terminată. Era încredințat că Il Magnifico ar fi fost mulțumit, că ar fi încuvințat această capelă și sculpturile de marmură în locul fațadei la care se gândise. Luă o bucată de hârtie de desen, scrise în drumări pentru cei trei sculptori, cum să așeze ziua și noaptea pe sarcofagul lor, amurgul și aurora în partea cealaltă. Lăsă biletul pe masa de scândură sub un ciop de marmură, se întoarse și ieși pe ușă fără să se mai uite înapoi. Urbino îi pregăti sacii pe oblânc. Ai luat tot, Urbino? Tot afară de mapele cu desene mesere. Vor fi gata și ele în câteva clipe." Înfășoarele în cămășile mele de flanelă, să nu se strice. În călecare pe cai străbătură orașul și ieșire pe porta romana. În vârful înălțimii se opri și se întoarce să privească în urmă spre Dom, Baptisteriu, Campanile, spre turnul galben-pământiu de la Palazzo Vecchio, strălucind în lumina soarelui de septembrie, spre minunatul oraș de piatră cuibărit sub acoperișurile sale de oloane roșii. Era greu să ți-ai rămas bun de la orașul tău. Greu să simți că, aproape de 60 de ani, nu mai poți avea siguranța că te vei mai întoarce. Apoi, îndrepte cu hotărâre ca ai spre sud, către Roma. Să ne grăbim, Urbino. O să rămânem peste noapte la Pogibonsi, la un han pe care îl cunosc. Și o să fim la Roma până mâine la căderea nopții? întrebă Urbino tulburat. Cum e Roma, mesere? Încercă să descrie Roma, dar inima era prea grea. Nu știa cei mai pregătea viitorul, deși era sigur că războiul lui, fără sfârșit, se terminase în cele din urmă. Dacă astrologii care se adunau în jurul porții romana i-ar fi strigat pe când trecea că mai avea încă înaintea lui o treime din viață, două dintre cele patru iubire ale lui, lupta cea mai lungă și mai sângeroasă și câteva dintre cele mai bune sculpturi, picturi și lucrări de arhitectură și-ar fi amintit de disprețului Il Magnifico pentru pseudoștiința lor și ar fi răsplictisit. Dar i-ar fi spus adevărul. Cartea a 10 Iubirea Capitolul 1 Își mână calul prin porta del Popolo. După ultimele războaie, Roma părea într-o stare de ruină mai mare decât pe vremea când o văzuse prima dată în 1496, se plimbă prin casa lui devastată din Macelodei Corvii. Cea mai mare parte din mobilier fusese furat împreună cu saltelele și lucrurile de bucătărie și câteva din blocurile de soclu pentru cavoul lui Iulus. Statuia lui Moise și cei doi sclavi nu suferiseră stricăciuni. Cercetând în căperile, grădina năpădită de buruieni. Trebuia să te încuiască și să zugrăvească pereții, să pună podele noi, să mobileze din nou toată casa. Din cei 5.000 de ducați pe care îi câștigase în cursul ultimilor 10 ani, închinați capelei medicii, izbutise să economisească și să ia cu el la Roma doar câteva sute. Trebuie să punem casa în ordine, Urbino. Pot să fac și singur reparațiile mesere. Dar la două zile după sosirea lui Michelangelo, Papa Clement al VII-lea muri la Vatican. Orașul se reversă pe străzi într-o izbucnire de bucurie. Ura față de Clement, care continua să se descarce și în timpul funeraliilor pompoase, se întemeia pe faptul că el purta răspunderea pentru întâmplările care duseseră la jefuirea Romei. Doar cu o zi înainte, Michelangelo și Benvenuto Celini îl vizitaseră pe Clement. Papa fusese într-o dispoziție bună, discutase cu Celinii despre o nouă medalie pe care avea de gând să o bată, iar cu Michelangelo proiectul pentru judecata de apoi. Cu toate că vărul Giulio îl făcuse uneori să sufere, încercă un puternic sentiment de pierdere la moartea ultimului dintre prietenii copilăriei lui din Palatul Medicii. În timpul celor două săptămâni în care colegiul cardinalilor se strânse pentru a alege un nou papă, Roma stătu liniștită, dar nu și colonia florentină. Când ajunse la Palatul Medicii, Michelangelo văzu că numai fațada era drapată cu pânză de doliu. Înăuntru, fuorușitii, surghiuniții, se veseleau. Clement fiind mort, nu va mai fi nimeni care să-l apere pe fiul său Alessandro. El putea fi înlocuit cu Ipolito, fiul bunului Giuliano. Cardinalul Ipolito, în vârstă de 25 de ani, ieșise în capul scărilor Palatului Medicii ca să-l preamărească pe Michelangelo cu un zâmbet prietenos, ce ilumina lumina fața palidă, cu trăsături nobile și părul negru lucios. Purta haină și tichie de catifea roșu închis cu un șir de nasturi aurii mari peste piept. Cineva își puse brațul în jurul umărului lui Michelangelo. Când întoarse capul, îl văzu pe fiul contesinei, cardinalul Nicolo Ridolfi, cu chipul firaf și ochii castanii scăpărători ai mamei lui. Trebuie să stai la noi aici la palat," spuse Ippolito până când ți se repară casa. Și mama ar fi dorit asta," adăugă Nicolo.